edo zehan sortzera eta hori ba fraisuden metipaioak ta berri dute preko batea eta leioak eh azal dute Eta bueno, identifikatu egon dira. Ta bueno, da de gaur daude bat. Tabiar 7etan manifestazioa. Ba, segun horbait bai, bai, bai, lopertzen aso den barroan uh -huh. eta hori atreituzte iruta bat barban utzi dute e, adin txikikoa so, hori nah. da, nah. txilotuta eraman dutena?